Hírek és álhírek. Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot, és átolvasom elejétől végig. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak, ami tegnap óta történt az öt világrész eseményeinek. Mint hogy ezt a kíváncsiságot millió osztják, kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. Kábelek, riporterek, képtávírók, tesztárok, szerkesztőségek, nyomdák, ontják az érdekesen érdekesebb híreket. Mindez óriási összegeket emészt föl. A minap rájöttem, hogy erre semmi szükség. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság, melybe a villanyplatnit csomagoltuk. Kicsomagoltam, elolvastam. Másnap, és utána még több ízben újra és újra elolvastam. Olvasás közben azon kaptam magam, hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek, mint a frissek. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott. Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb, mint az új, akkor talán az sem olyan fontos, hogy amit elolvasok, megtörtént-e, vagy sem? Lehetséges, hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is? Próbát tettem. A próba sikerült. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt, amelyet néhány óra leforgása alatt minden különös fáradtság nélkül az ujjamból szoptam. Remélem, hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik, ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. Az öt világ eseményei Biciklizni tanul a pápa. A katolikus egyház feje. Orvosi tanácsra minden reggel háromszor körbe kerékpározza a Szent Péter székesegyház előtti hatalmas térséget. Útjára orvosán kívül csak hat svájci testőr kíséri el, akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukó sisakot viselnek. Róma népe és számos utas és zarándok térden állva nézi végig a Szentatya reggeli test gyakorlatát. Halált okozó Róseibni Özvegy Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este Róseibnit sütött vacsorára. Alig, hogy az elsőt megette, Gyomrához kapott és meghalt. A boncolásnál, a Rósheibnin kívül, egy csokor hómirágot, egy otp ne vásárolt Kijev fényképezőgépet és a Rosda Temető című regényt találták meg az idősasszony gyomrában. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában. Magyar a világűrben. Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados, a Gemini négy amerikai űrhajó pilótája magyar származású. Apja, akit Konrádnak hívtak, szabad vándorolt ki a három millió koldus Magyarországáról. Conrad százados a régi erőknél szolgált, ma is jól beszél magyarul, s hosszú űrutazása során a Monám úr, Monám úr, szívemben te vagy az úr kezdetű régi magyar sláger dudolta, melyet még édesapjától tanult. Megette a saját lábát. Mendelényi Géza, a teljes és tejtermék fölvásárló központ előadója, Kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. Tettének oka hivatali bosszúságok. Újfajta dinnye betegség. Reme Béláné, a Kiskorpási Szabadság termelőszövetkezet tagja, már a virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. A lelkiismerettes növényápoló a hang után sietve a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görög talált, melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Bodrogi főorvos, a sebészeti osztály vezetője lemondta a tervezett jugoszláviai ibusz utazását, amikor értesült róla, hogy a dinnye a T.S. tulajdona. Valószínű, hogy műtétre kerül a sor. A kórház telefonja állandóan szól, mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteghogy léte felől. Gyűjtő vagy valuta üzér? A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Sederjesi Szabó József Clevelandi illetőségű magyar származású állampolgárt, aki a budapesti kapuaiakban egy kofferre való, a lift működik feliratú táblát lopkodott össze. Szabó azzal védekezett, hogy nem akart üzérkedni, a táblákat a saját céljaira szedte össze, mert maga is furcsaságokat gyűjt. Fellendülés a sportszeriparban Tegnap nagy meglepetés érte a dél-dunántúli mélyfúróvállalat tapasztalt olajkutatóit. Amikor a sütőlapockai fúrótoronyjal elérték a 2200 méteres mélységet, hirtelen erős gázömlést észleltek.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 Hogy a süttőlapockai leletből nem csak a hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. Forradalmi megmozdulás Paraguayban Asunciónban, az ország fővárosában a zsolgyát keveslő harmadik páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. Rövid lövöldözés után elkergették López Burriót, a jobboldali Amerika barát reakciós beállítottságú elnököt, és a haladó gondolkozású Aurelio Lapaszt ültették a helyére. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát Dél-Amerikában. Újabb forradalmi megmozdulás Paraguayban. A zsoldjukat követelő paraguai légierők egy egytőernyős zászlóhajat dobtak le az elnöki palota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz, amerikabarát, jobboldali beállítottságú elnököt, aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. Az új elnök a haladó gondolkozású López Burillo, akinek győzelmét Asunción lakossága fákjás menettel ünnepli, mely lapunk zártakor még tart. Remélem, Fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzáció éségét. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus, a tesztárok, ügynökségek, kábelek és képtávírok. Tömérdek, pénzt takaríthatunk meg. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnekereszthetjük, mert esorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá, hogy a hazai sajtót ellássa. Érdekes, frissnek tűnő és hitelesnek látszó, álhírekkel.